Sura al ma imeteremka maka Sura hii inahadithia habari za mwenye kukadhibisha malipo ya akhera ikataja katika sifa zake kuwa yeye anamdhalilisha yatima na anamkemea kwa ukali si kwa kumtengeza, na kwamba yeye hamhimizi mtu yeyote la kwa ukali wala kwa kitendo kuwalisha maskini, kwa sababu huyo ni mchoyo kwa mali yake, bahili kwa alicho nacho mkononi. Kisha sura imewataja watu wa kikundi kingine wanaoshabihiana na hawa wanaokadhibisha malipo. Hawa ni wale wanaougahilika na sala zao ambao hawasali kama utakikanavyo na ambao husimama kwa hayo kwa dhahiri tu si kwa hakika. Ni wenye kuonyesha tu amali zao wenye kuzuia msaada wao wasiwape wanaohitajia. Na sura inawaahidi hao kuwa watapata msiba na maangamio. <imitation> ili waache waasi wao jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa rehema, Mwenye kurehemu Ara'aita alladhi yukathibu bid Ye, yeah. umemona anaekadhibisha malipo? Fadhalika ndii animsukuma yatima wala yahuddu ala ta'amil miskeen wala Wa hahimizi kumlisha maskini fa lil musallin alladhina an salatihim sahun basi ole, wao, nao, ambao wanapuuza sala zao alladhina yuraun ambao wanajionyesha wayamnaunal ma'un nao huku wanazuia msaada